Hau da, dene komentologun modu, eh? Hau da, munduko etin egendon kinetzek esan dago Europako, ez dakibo, zigetz, eh? Baina ezagutzen dugun, autogidrik karuena, kilometroko Zei kilometro ingurudeko zanek, abainoko gerediaga ausuena esten da eta elorriz dago zanagustuena arte eltzen da eta kinetzek ondo zanagun moduen milien milioatik gorako aurre kontu edeko. E aurri ebakarrik, erokoste finanzio horiek eta larga hitzen Eta dirutza hori ordaini beharko bugu bizkaikar guzti joan Batzuk beste batzuk baino behi jo, betiko moduen Eta obra honetan ikusi izan dugu, e, ikusi ahalitxen dugu hasi izan dutik ba, ba, Olako honetan gertatzen daren ez da Irregun hartasunek, lehenengo egunetik, ajunik asinotik batzatik asikeia e, ba, bon, no, Dokumentazio aldetik eta tramite aldetik eta utzune ikeragarrizek eh atzena globala ibilida ba horraz izan eskerozku ezenezkero 3 urte, 2 urte. Eh bain bat ezkonten daitean teknikari da kontrolatu jarraitena daiteko ingurumen aldetiko jarraitena. Eh txostenak bidaldu itsendi aldundira Jaurlaritzara, urara, ingurumen sailera, eh Konfederazio Hidrografikara eta guztietan erantsuna barruan itsenda. da. Jaragonik ez. Irregulartasunek e, asko da, da danetarikoek. E, obras izanetik, ba, bueno, ba, so guzti ge bota, nire jena pinyudize da, edo pinyudize esan, baina ba, heu esan gune batzuk nun e, abetzak, aritzak, e, paguek, e, kastainak, e, inkluso gorosti ge, ba egizu gorosti ge, argola babesturiko dago gorosti jebela, eta gero norjoko mugara heltzen garen Puntu horretan gorosti asko guesan, txikitsuek, gorosti haundirik e, ba, baizu ez da, baina itarrezku uratzen egun horretan eta dana jota garritu jari izan, dana makinia ez gota eta bat bera geratu zutenik Hori bezalatu gendu eta jara honi Gure honetan, konkretamente, hamen ikusten duzuen hormigoi planta hau, planta hau ez da proiektuen agertzen E, aldun dizek aprobaba nien proiektue, bertan, ba, proiektu guztizietan egertatzen da moduen, agertzen ba, ziren partida esbar dinek ez da, ba, ba, bueno, ba, makinak dine lurremogitu, arbola bota, zubizieken, e, danabarakuek, eta gero, ba, partida bakotxien, hormigoia agertzen zen, honek ba, merkatu daukon prezizuen. Hau da, aurrik usten zen da zen, moduen, hormigoi hori, ba, merkauen erosibiko ditzakela, aurrara ekarteko. Ganera, hemendik eh, kilometro eskazera, eh, amelio larako bidean, hormigoi plantaba dau urte mordo baten eh, martxan da biena, eta beraz oso erraz daukio hormigoie kilometro batetik obrara ekartie. Bagotu da diputazioek hormigoia merkatuak prezi zure ordaintzen dauela, baina olako gor handi bat izenda honek eh, ba bueno eldu zenbaki zegeingo adi izan da sabiaenez eh, baditu. Geu monttako dugu bere hormigoi plantia, bagokoz kue metro kubiku ba, eta merkatuak prezi baina guri asko le merkia urten dela Eta hala nei badien duke bueno, salatu genduan, udaletsetik salatu zan hor e, nire ikantau legez kanpoku salak almen abainoako zine gotzizek, e, abainoako udaletsien e, salak eta bardine sartu abien detxo mugie, abaino eta atxondo harteko mugie amintxe dago horre e, platan horren onduen eta horren hau ba abadino da eta abainoako udalak lehenengoetan esateban, hor e, no, bueno, nire ikplantia horrako kontua salak eta eurek ezin ziela horretan sartu e, jarrak jubendun errekursuekin eta Eta erakotzi zen zela nahatxeteko lanetan, sornotzan, barriñeia bian, ez da, obra askotan gertatzen dana Gipuzkoan behin da, bantzuan ba, lan, eta zizurkien, okorrezkan hau. Eta, badauzen tentzija batzuk, bata sornotzakuen, er, beste bat, e, ormaiztegin e, autobideen zanekuen, er, basaten da honeko horren plantak, ez ziela proiektuen barruen jasoten, eta ondorizios, edo zeinbeste industriak bidagoen tramitazinok, barriñen ikonekiela. Sornotzan etzan horien, eta unionetan sornotzak dudala, Ba, ba, epaiketetan dau, ba eta iketetan sartute dau, enpresak hormigoik e, e, sektoreko enpresa, que sabia que ties baimendu daudenako hormigoik planta ilegalak. E tratorra ja torko, e, itzen daiela proga den, da linea bat. Eh, bueno, hormigoik planie que zeuken baimenik Abadinetako udala gainik eta baten emotsan baimena eh ingurumen aldetiko ga iridintzako baldintzak betetzen hala ez betu eta hamintxe dauk, pa da nire duk ziren, e, geratu barik ormigo jaheiken. Ganera, apuru bat, e, ibidintza kontuetan edo obra kontuetan zabizienok, jakingo zuen e, edozein eraikin eiteko orduen, bai txabola bat, bai pixu bat, bai ospital bat edo bai zer, Ba, hainbat baldintza bete dira, ez da? Eta uretako bat, eta zorrotzen dutako ikxeten da inundabilidadi, edo inundagarritasunea. Errekabazterretan, errekak e, uholdiek gauten dienien, hartzen dikiguen landatan eta ezin leike zebe eraiki horrek ero, uholdiek datozen erako oztopo basupozatuko dauelako eta kalte hau blizago ekarriko dauelako inguruko terrenuetan. Eta hemen, hoxe, gertatzen da, landa dagozti hau, ba, artia zarra zerri darte, horroztien dagoena inundabrieda, E, ba, hainbat kotatan, baina ganera planta esatiba dago erderaz zona de flujo preferente deitzenan horren barruen. Hori da, ba, ur eh, arloko administrazioak nioek dauen, zan daigu badintza izo horrotzena. Zona de flujo preferente horretan esileike e, farola bat bezitini. Horrek gero urei oztopo ingotzelago azten dan egunien. Eta hemen dekozue, ba, planta hitzela, hormigoi pilio esartute, makinak, banetarik, zona de flujo preferente horretan, eta inundabili edan, e, gune baten eta urak ez da zen behiten dukaren bat bi garzalatu dugu, uran inguruko zaien eta eguelda Gero amintxe behikusten duzu, eh? horre zil-naranja kolore guketa dauz Horroztien ba egin jadien putzu bat, errekatik ure hartzeko E, batebateke baserri edo ortu edo badeko badaki errekatik gure hartzen behan tranitazio zeinan ja, ez da lauden betxuai gure botateko ba emoten da eh hoize bat. Pero bueno, la ba, planta honek e, hormigoia hiteko erabiltzen daben ur guzti ze eh errekatik hartzen eta, da u eta baiudan. Eta hemen datorren trator horrek usten dozuet azien depositeba de cola eta urbile dator. Hori da bai ze beretean e, bombaeng lengatzeko Ze kaminio garritzen da bizen, garrialdiko kaminioidepe e, errekako gure ebaltzen dabe horretarako paimenbarik Ze konfedeazio hidrografikue demogan baimenea izan bakarrik hormigoia ireko ye, Ordenolako irregulartasunek egunero justen dagoz, egunero salatzen dugu, Terreno jabiek, basluen jabiek, ganadu jabiek, e, baserret jarrak salak eta pillu sartu dago udaletxien, salak eta izango dugu, gero udaletxiek diputatzen dago bienduik eta batten beha, ez da beharako niken danak ero konpontuko dagoela esatzen dabe, baina dikartien, ganadu jabiek urbarik geratu die, ba, ben inguruen ibiltzen zen ganadue garen itzurrik ikeratzea banure, da obraz izanien, ba itzurriz ea burtua bian da urbarik eratu zen, basuen dauesan ganaguet, ba, igese eiken dabe askotan, obrakin itxitura edo, ba, zera, eziguztizek edo batzu behitze eta burtua bian zelako, horre dakarren arriskuak gero ganaguet errepi dira joel da ikela, inoren internetuara sartzen dala, eta pasopistate moztura bezainbat, ba une honetan e, baso honetan pinur atara gure daudenak edo kristolango gueltien bi dau, horrek azkarren kaltiaz bai ekonomiko eta bai ingurumen aldetik edo sentzillamente ezin jaude pinurik atara eh hori amaitu arte, gero esaten gutxi baietz ekingo dabela nun ikurtzen, baino e, baixe 2, 3, 4 urteetan e, arasuak alde guztietan Eta gero, banok ikusten dugun ez da, ba, errepi die, hau txez beteta ziku dagoenien, lupe txez beteta urize danien e, Marko iratu da hau zuen autogire pie ingeratzen dena, ba, Zaratakin e, Boladurak egin izen dabeza nien, bai atxonon bertan eta bai e, gaztelu hau zuen abadinen ba, ba Zaratak hau e, zu batzuetan, gabeko ordu bizetan irudetan ibili dide gazteluan boladurak dituen e, urte bete daino Naiz eta baimenetan eta proiektuen jasota eugen egunez bakarrik inaltziela, lau hor du lehenan ausotarreia eta beste inabaldintza, baina betik e, gure izan badena indade eta kalte guztize eta burukamien guztize ausotarreintzako. Ba, bueno, bat, bat ematzu gazmue eukien e, obrat hibertatei jarraitzeko, loka pasara ba, ikusten hau zuek, aur biherrien hau zela, da izin ziongada sartu. Bizi erretorte libre bat emala liure guiko denaz, zestain horregaten Baina eka horrein jodogune da, hamen ba, deko zure horbeien panela, burdan nikimondo hasen asaltenak eta bizte batzuk e, irakurik gure da bezemantzako Eta gero jarraituko dugu e, poligonotik, ba, trenbide sarretik, e, trenbide sarran bidetik, el horriz arte Eta horre? gero bat eko zure, ba, bota nesan Horre ba, ne horrein, e, zartu dugu aurriak ipatea, zikudun behen azte zertetik egin egin Eus, ingurumenean eh, azaketik, euken, e, kuriosuena horra honetan da, eta ba, ba, ingurumen baimena lortzeko proiektu da orkesten dana, ez da? Eta gure ingurumen zaiak, proiektu horren arabera baimena emoten dau, edo ez da emoten, eta baldin zabatzuki dintzen ditu. Bakasunetan kuriosuena izen da, hainba bide galdetu dugu, eta ez tozku erantzun egemona proiektuen hormigoik plantarik etzala imiun agertzen, Eta ingurumen beha imenien, agertzen ezan parrafotxo bat, nunezat edan eta bueno, hormigoi planta bat ingo balitz, ba, kontuten eukin niko litzake, hau, eta bestie. E, baina, hori da, baina horrek ez dugu ez burudik, entzaitxue, e, baserri bat eiteko, txale bat eiteko horietu bat orkestu honetzen zuela udal baten, eta udal arkitektu egizaten dut da, bueno, da, okurritzen bai atzu, horri egin zauzuela, piztina eta e, piztina ikain metro eukin ditu. Baimena emongotzu, aurkeztu dozun proiektuen arabera, badekozu, ala ez tekozu. Horrek zer erakusten nozko? Bueno, Diputazioen klaru eukiela, amen horri doi planta bat egon gozela, berbaina eukiela, empresa enpresate, empresa P, furgonetak ikusten mozuez, ba, betiko edi ez da, Biudadesainz eta kompainia, eta balotu teguela, horri doi planta amen egon gozela, eta e, tramita zinio aldetik errazteko sartu adien holan de ingurumen baimenien eta amintxe gau, baina bainoetuet, tramita zinerik ez daukin ez ugan beste inundes Parrafo bat egal, menti laudade industria bat egin, egin, industria inustria bat egin aldako? Oie, ez Bueno, da hoxe, pokaiosu erguro bat zure meginak urratean eta nena